صلاۃ علی نبیه و علی الیہ و صاہب المتعدی نبی آدابه شارح کی اول تسمیہ ذکر کڑا اس دویم امر پر خطبه کے ذکر کی تاغیت احمد وی لکھی گی جملہ حمدیہ راودی دا حمد دراوڑلو وجہ عقلی دا اللہ زمدد نہ بغیر بل تا فائدہ نشی رسیدلے دا اللہ نہ زمدد حاصل اولو دا پار دا اللہ صفت پکار دے دویمه دادا چې دا, دا, دا الله تعالی په ذات پسي مرتبه د صفات د الله نه الحمد سراو د الله صفات ذکر کړي دریمه وجدادا انشاء الله تعالی محسن حقيقي دی د غ شکر دا کول په کار دي نو د شکر د پااره دا را وړه بله وجهده ده چې توفیق د تصنیف د الله یو رحمت دی او نعمت دی توفیق د تصنیف دا الله و تعالی او نعمد دی په دینه امت شکر دا کول په کار دی نو الحمدلله ولیجی هی دا شکر ادا کول د پاره را راوړو نقلی وجه موافقت د کتاب الله دی عمل بالحدیث دی او موافقت د کتب السلف ته الحمد کی یو باسلام الفلام دي د نوعيت د دې جملې الفلام چی دي دا یا جنسی وي یا استقرراقی دي استقی د پااره دی حې د افراد ووي الله هممد هر فرد د کمال الله لره دی هر یو فرد د کمال او هر یو فرد د حمد هغه چا لره دی الله له دی او مخلوق کې س کمالات دي او هغه د مخلوق خپل نه دي اپ ورک له الله دي او هغه په اختیار د مخلوق کې نه دي کله او غړي نه په یو سیکړن کې وا کمال نه وي دا مخلوق کمالات یو خپل نه دي یو دایمي نه دي او بل اختیاری نه کمالات اصل ده الله تعالی دي اصل کمالات چي هغه ده الله تعالی دي الف لام جنسي استغراقي شو نو مطلب هر فرد افراد او د حمد نه چې هر حامد کوي پہر زائی کئی او پہر مکان کئی کئی نو آغا د آغا زاد دا پاردی شاگا مستحق دا حمد دے آغا د آغا زاد دا پاردی شاگا مستحق دے چا دے دا حمد نو کل حمد من کل حامد فی کل مکان و فی کل زمان لولی الحمدی یا لفلام آه دی خارجی او ماهود پدیسر آغا حمد شاگا الله زان لکڑه دی آغا حمد شاگا اللہ زان لکڑه دی لکه ل کل حمدو کمات تو حبو ترځه الله تا لره حمدونه دي چېسمنګ پ تره ض کېږي اوسمګ ستا خوښي ل کلل هممدو کمات تو حبو ترض نو غیت جملی دا جمله اسمیا معادله عن الفیلیا دا اسمیا معادله ان الفیلیا یعنی اس دا جمله سوا فیلیا حمید الله حمدن حمید حمدن او امیل نه مفولی مطلاق حاضب شو حید تو شو شو حاضب شو او هممدن غې مرفو کا سلامې پ را وړل مبتدایکه الحمددو لوللي کو پو کوي که نه الحمد کو دا اولي چې کمندنه حدود له فعلي نه اسميه تاو کو فعليا هغه اوله بدله کړا تا اسميه تا دا د پاره د دوام او ثبوت د پاره د ثبوت او د چا د دوام جمله اسميه اصل کې دلالت او ثبوت کوي و چې کله دا معدوولی د فعللی نه جوړه شي د چاانه د نه نو بیا ور سره په دوام باندې هم دلالت کوي بیا دلالت چې کمونو په دوام باندیم کوي نو دا ځکه دلالت په دوام کوي او حمدېوللي حمد لغت کې سدن ته وي دا اجمالي معنا دهسبفسیلي مع ده نا او بالسان حال جمیل اختیاري نا او بالسان سوان کان نعمتن اولا فجبه بانده ده چاخو ویل فجبه ده چاخو ویلو علال جمیل الاختیاری داغه پا خکولو صفتونو بانده داغه ده دا خکولو صفتونو ده دا وجه داغه صفت کولو خواغ خکولی صفتون ها چه اغد اغد پسه کیوی به اختیار کیوی او بیا برابر خبر دا که اغد خکولی صفتونو فائده تا ترا رسیده لیوی او کو نوی یعنی کاغه اغد نعمت وی او کو نعمت دا مطلب چه که فائده تا ترا رسیده لیوی او کو نو حمد وی په جب باننی مورد د حمد جب ده مورد ده هم څه ده جواب ده او متعلق عام نکنه امت وی او کغیرې نعمت وی و چې داغه خصيفتونه وی خ کارونه وی او داغه خو کارونه د وجنا ته داغه صفتو کې لکه یو طالب پرېزګار ده او مطالعه کوي ته داغه تعریفو کې داغه دا پرېزګارای یا داغه دې مطالعه کوله تا ته ګټه دا خدا داغه یو خو صفات ته کنه یا یو طالب طالب چې په خکړه او تا داغه سونکو صفاتو کو دا ګټه پیدا ته تا ښه دا نه نعمت څوک نه او چېغه مطالعه کوله دا داغه یو خو صفاتو تا ته صفایده نو د نعمت په مقابله کې یو مې او د غیر نعمت په مقابله کې نو متعلق عام شو شکر چې دی خ کوو ته وي اوغې ته ویل کېږي چې تاظیم ممون من حیسو نه هو سواءن کان باللسانی او بالجنانی او بالارکانی پوشویں تعظیم المنعم دا منعم عزت کولی تعظیم المنعم دا منعم صفت کولی من ہے سو انه منعمن د دې سيادت نه چې هغه انعام کړي ده پتا تاسو سره ښه کړی بي کله په جوابای که سره کې عزت کای او کو پان دامونو یې زه خدمت کای پزړکې عزت ولري خپل باندې صفاتو کې پان دامونو ولا خدمتو کې دا ټول شکر ده سوان کان باللسان او بالجنان او بال نو شکر چه دیں نو آغی کی مطالق خاصو چه دیں نعمت دواجی که دو کچا دواجی نعمت دواجی او مورد عامو که دا پا جب هم پاندامونو پزلوام نو گدر گدر او مورد سو آم نو محمد دې شکر او دوه حمد کې نسبت دووموم خصوصو من وجه دې عموم خصوص دې طالب العلم نه الوابه کړل او تای په خپل سیفتونه شورو کړل نو محمد سوم شو شکر طالب العلم کتاب ګوري او تی سیفت کای نو حمد دی شکرو نه دی تعلی بل ماا پخکه او تاولله په سر زور شو کوو چاپېدي وله وکړه نوشی شو شکر شوکوو حمد نو دا د شکرو د حمد ننسبتو مدحه مد لگا هغه صفات پجبره د هغه مر نام خو هغه جمیل چې نه اختیار کی وی او کن وی هو ثناء علی اللسان هو ثناء باللسان حل الجمیل سوان کان بیل اختیار اولا تا چاپا جب خووه ایلی داغه د خود صفتونو دواجه بیاغه داغه خود صفتونو داغه دا دا اختیار کیویوکو لکه ایره زید چه دینه ماشاءالله دا سو خول دنگ وجود ده دا دنگ دغه په اختیار کرده دیتا ما دا حوائی محمد حمد وطا. دا د حمد که آخوا خبره معنی تیرست و شکر سره نسبت حمد مزدر دی مزدر چه راشی نده پو و قسمه دی یا الله خیر نمونه خو یاد که که نه کم از کم منا تاستا یاد دی بیده بیده چرا تاستا وامشی یاد دی که خدا یاد دی بخوانا شرطاویز دو وقت دی يوم مصدر معلوم بل مصدر مجهول بل حاصل بالمصدر المعلوم بل حاصل بالمصدر المجهول بل مصدر مبني للفاعل بل مصدر مبني للمفعول الى سوشو سباغ وم قدر مشترك نبي بيون لا چنبانګ وینا گای چی, وی چی قادر مشترک ده لا بی شرط زربون دی دی و مرتبه الله بشرت شیخ زیربند سسری گورخه د د د قانون چی د گردان نه زاربا یضرب ضربن په هوا و زربا یضرب ضربن په ځاګه دا دو ځله ضربن راغله دی په یو گردان کې دو ځله ضربن راغله دی دا ذکر اغله د چ یو مصدر معلوم دی بل مصدر یو زربن پس په هو زاربون راغله دی بل ضرب پس په هو مضروبون راغله دی دا دا قانون چی د ګردانه ول سبقه ول رزي ول نه دا سفر ثابته شو وګوره مصدر معلوم یعنی مزدر د هغه فیل چې دا غي فاعل معلومي فاعل څه معلوم لا ک وحل او ټ نو خصوک لګیا دي که نه حلله اوسه کوي او, او مجهول ما نه ضربون وحللی کېیدلو او غرا بهوللی کېدل نو فیلې معلوم نه دی مدارې مجهولو چې فیلې نه معلومه دی حاصلویل مزدې معلوم سیغه د فیل ت جوړه کا یا تا به سره کا زاررییت مزدري حاصل مزد مول حاصل بال سیغه د مفول را او یا تا به سره اوځای کا مضرووي یاتو منظرر مبلیل فیل ضربون په معدو غواریبون مر لل مفعول ضربه مانه د مضروب ضربه مانه د مضروب قادر مشترک چې داریه احتمال لري نو حمد دایم ازری معلوم یا ازری مجهول نو الحمد لو ولیه الحمد صفات کول چې دی ټول صفت کول نولی ولی یہی داد پارداغ ازاد تیچه غلائق دا حمد دے صفت کولو او مزدر مجھول ستائل کی دل چی دی ستائل کی دل چی دی نولی ولی یہی داد پارداغ ازاد تیچه غلائق دا حمد دے نو حم مزدر مالو صایه لو او مصدر مجهولو سٹایلینگ کیدل یا الحمد الحامدیۃ للہ الحامدیۃ للہ او مصدر مجهول حاصل بالمصدر ال المحمودیۃ للہ المحمودیۃ للہ ولی الحمد او مصدر مبني للفاعل الحامد لوالي الحامد او الممد مصدر مبني للمفعول المحمود او زد دې ټول لن حاصل دا شو شال حمد دې دا ټول معنی راضي نو حامدیت اغذات لره دې چې غا لائق د حامدیت ته مړ ماو تا بس ستائل کهو آیو بلوستائیو چه پلانکه داسه او پلان پلانکه داسه ده ستائیون که, دے که دے ستا خسوک ته اللہ ده چه اللہ اووی چه دا بنده بنده ده نو بس غبی آسه ده بوانشوی یعنی منا زان آغا که چه پا اللہ زانو ستائی پا مخلوق زان مستائی چه مخلوق تا بسی پڑ پڑاولی کیا و صدر کیی ننسا پایدام چھے یو پیر اللہ و تعالیٰ چې چھے نیم العبدو انہو او بس پورا دکھنا چھے اللہ ہوئی آفرین شاب باش بس بس بس بس صفت آغازی چھو سو کیوں کی یا المحمودیتو للہ محمود تا مڑا دا دا صفت کہے دا سی پتو ندی پرون نو سباب اب یا نوی المحمودو هو اللہ محمود صوخته الله تعالی دے چې پرونو محمودونو محمود دے سبب بیا سوي دا الله په حمدونو باندې فنا نو که مطلب فاعلیت جانبې وای نو ام کامل سوخته الله او قدم مفعولیت جانبې وایم نو سوخته الحمدل ولی الحمدو ل ولی الحمدی لام چې ده نه یاد استحقاق ته یا د اختصاص ته لام د اختصاص دامت مطلب چې همت علاله رده او بل چاله را اختصاص ما يوجد فيه ولا يوجد فيه صحیح ده نه همت چاله بل چاله یا لام د استحقاق ته لام د چاله نو مستحق د حمد چې دینوڅوک دی الله تعالا دی ولی وا لام یا مختلف په معنوبانې را ځي یو په معه د قرب را قرب مکانخورور به زمانی او قرب نسبي قرب څه څه قرب مكاني یو بل سره نږدې کنا ول اصل یلی يليل یلی ن يلي مكاني يلي زماني چې زمانه کې يو بل تسبي او ولي ولایت نزدې والے نسبي چې نسب کې يو بل تسبي لك او اولياء باب الاولياء وال فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ جوئیم ولی رازی پا مانا دا متصرف ولایت پا مانا دا متصرف مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيْهُ وَوَ الْوَلِي صَالَوْرَمْ ولی رازی پا مانا دا زِمَوَار انظم پمانا ده مالک ولایت پمانا ده محبت رازش پاگم محبت پاننے اولی پمانا ده مین اکون کی یا مین اولی پمانا ده اسپخاق رازی ویلیت پا ماند استحقاق رازی نو ولیهی دل تاکی یو ماند زنو کڑی دا شی ولی پا ماند محبو الحمدو لی محب بل الحمد الحمدو لی محب حمد هغه زات لره دی چې هغه مینه کوون کې دی د حمد سره مینه کوون ده د د چېڅوک د الله تعالی حمد وایي او دا د الله خوښي هغه کس هم د الله سروي نه الله او سره مینه کوي اکثر شراح دا معانه کوي چې محاحب اووللي په ده مستحق باندې الحمدلله ولي الحمد یعنی الحمد لله حري الحمد حري لائق توي حمد اغزاد در دي شغل لائق د حمد دي لائق ته د حمد دا قضيه سوا قضيه فطريا قضیه ده قضیه فطریه قضیه فطریه دی ته وی چه دعوه معا دلیلی دعوه بی سره ده چانا دلیل نا قضیه قیاساتوها ماها دیکه تا دعوه اکڑا چه حمدو نچاله ده دی اللہ لده دی دلیل پیدا سره دسته دی دلیل دار زگه چاگا مستحق ده چا دی تا حمد ده دا ولی دا دلیل شو چې دا حمد الله لرزه کړی چې الله لایق دچا دی او مستحق دچا دی دا حمد دې نو دا قضيه فطریه شوه حمد الله تعالی لرا زکه چې هغه مستحق د حمد دې او دا داهي زمیرو حمد تراجی دې حمد تراجی دې نو الحمدلله حلی الحمد صفتونو دا خدای توب یا صفتونو دا کمال آغا ذات لردی شاقا مستحق دا دی حمد دی دی حمد مستحق دی دا جمله چه کمدنو حمدیو او ترزی ولا بدل کو دا الحمدللہ پزای باننی الحمدلی ولیهی راوڑو یود دی وجنه ترزی بدل کو یود دی وجنه چې کلو جدیدین لزیزنین وایي <تصفح> او هغه ته و لازیزن د لی صله وایئ دا خو ل زیزون دی کللو جدیدین لازیزون دی او دو ته ووي کلو جدیدین لزیز نو اوغ ته عاعرااب هم کلو جدید ش دی ل نو دا یو ددي وواوجه دویم ددي ووجه چې مصف شارح دغ کارکۍ چې زفه آداده حمد کې مجتهد یا مقلد نه و زفه ادا کولو د حمد کې سيمه مجتهد یا مقلد نه مقلد دای چې لکیر کا فقیر وي لکیر کا څه شي فقیر با سوچ کمې دا بل نه اورېدلی بس اق قوي او چې کلو والله انداز بدوي نو دیب وی خارکی خلقو چی دی وي کار کوي خلکو ته دا خبره چې زه په د خبره خصسته شو یم پو شویم نو اوسې په تعبیراتې مختلف په سر ده کوللی شم په مختلف په سر سرسه کولی شم, سر شم. ادا کولی شم نو مصنف ما شارح دا ووي چې زه په د اد د حمت کې یم مد بل مقل د بله دام نه چېورپې دی آداد حمد کسی نو کدا الحمدللہ ویلې وی نبي اسور نه برابر دی سور بیا نمبر اسورم برابر ول غوالي سور بیا کام ہے گنا دا میو زروي خبره دا دا سور برابر ور د پاره الحمدللہ ولیہی وی بیا پرسی صلات ذکر کی او صلات علی نبی